Creștinismul Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26. Dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine. 1 Petru, capitolul 4, versetul 16. Creștinul este un serafim al lui Dumnezeu pe pământ vegin necurmat ca focul de pe altarul slavei lui Dumnezeu să nu se stingă. Creștin este numai cel care aduce slavă lui Dumnezeu și numai cel care aduce slavă lui Dumnezeu face parte din biserică. Creștinul este un ostaș al Domnului, un apărător al adevărului sfânt al Evangheliei, un luptător pentru dreptate și pace un purtător al armelor duhovnicești în lupta împotriva diavolului și a păcatului. A fi creștin înseamnă a fi rază din soarele dreptății, Iisus Hristos, și orice rază de lumină, cât de mică, nimicește în tunericul oriunde s-ar afla, și în palatul regilor și în grajdul vitelor. Creștin adevărat este numai cel care face zilnic exerciții duhovnicești, un creștin adevărat face noi creștini, altfel nu-i creștin. A fi creștin înseamnă să trăiești clipă de clipă sub adăpostul sângelui mielului lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a fi în slujba lui Dumnezeu tot timpul. A fi creștin înseamnă a avea viața lui Hristos în tine. Creștinismul înseamnă... Smulgerea sufletelor din felul de a fi al lumii și strămutarea lor într-un nou fel de a fi felul lui Dumnezeu. Creștinii sunt purtătorii focului lui Hristos pe pământ. Adevărații creștini sunt oameni cerești îmbrăcați în straie de lut. Adevărata viață creștină este aceea care arată pe Hristos în toată umblarea ei. Creștinul adevărat este un purtător de Hristos. Tot ce este în vorbirea și trăirea sa este realitate duhovnicească, este adevăr. Creștinii adevărați sunt numai cei cuceriți de Isus. Ei sunt gata să-l urmeze zi și noapte, oriunde ar merge el. Creștinii adevărați sunt numai cei care ard în focul aprins de mântuitorul lor, aprinzând la rândul lor pe alții. Creștin adevărat este numai cel în care crește Domnul Isus Hristos toate mișcările vieții lui. Creștin adevărat este numai cel care, duhovnicește, locuiește în cer, care are viața cerului în el. aceasta e dovada nașterii din nou. Fiecare creștin adevărat este o multiplicare a lui Hristos, este o prelungire a întrupării lui pe pământ. Toată taina vieții lui Hristos, a vieții creștine, este înțelegerea și trăirea voiei lui Dumnezeu. Adevărații creștini sunt numai cei care învață zilnic lecțiile dragostei de la Domnul Isus și le trăiesc practic în orice timp și în orice loc. Cine nu mărturisește numele lui Hristos nu este creștin. Creștinismul nu înseamnă a învăța numai cu mintea litera Sfintei Scripturi, ci înseamnă cruce. Înseamnă moarte împreună cu Domnul Hristos. Creștinismul se cuprinde în cuvântul cruce, crucea Domnului Isus și crucea noastră. Creștinii adevărați sunt în ochii lumii ca un gunoi, de aceea pe orice cale ea umblă să -i stârpească. Creștinul, într-un anumit înțeles, este un om care plânge. Pentru ce? Pentru că pământul este pentru el Mormântul Domnului Isus. Creștinismul față de esenism e ca apa care fierbe față de apa din care e saburi. Apa clocotindă e cu totul altceva decât apa caldă. Fierberea e un fenomen nou. Apa, dacă e pusă la fiert, începe să facă aburi la 60 de grade Celsius, dar de fier nu fierbe decât la 100 grade Celsius. Creștinismul nu constă în cunoașterea doctrinelor, ci în aceea unei persoane de care este plină Sfânta Scriptură, Isus, Fiul Slăvit al Lui Dumnezeu. Unii creștini sunt ca mașinile. Când fac gălăgie, știi că s-a stricat ceva. Cu cât e gălăgia mai mare, cu atât reparația e mai scumpă. Dumnezeu a pus pe creștini în lume, dar nici de cum lumea în creștini. Numai acela este creștin adevărat care poartă pe Hristos în toată trăirea Sa. A fi creștin înseamnă a fi un om dat morți în fiecare clipă. Numai cine se dă morții trăiește cu adevărat fără frică. Crucea. Isus s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni, capitolul 2, versetul 8. Am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce. Efezen, capitolul 2, versetul 16 Crucea este punctul de întâlnire al sufletului cu Hristos. Crucea este taina creștinismului, nu semnul crucicii. ci crucea însăși, adică jertfa Domnului Isus și moartea omului față de păcat. Crucea este drumul spre vrednicie și slavă. Crucea este drumul care suie pe cele mai înalte culmi de slavă cu perspectiva cea mai largă. De pe aceste culmi vezi întreaga veșnicie. Crucea, jertfa, este mijlocul cel mai sigur, singurul mijloc de a ajunge în locurile prea înalte, în locurile cerești. Crucea este izvorul păcii și al fericirii sufletelor. Din marea jertfă de pe Golgota curg fără încetare râurile vieții și ale luminii. Cât va ținea veacul Harului peste orice ființă care crede. Cruce înseamnă moarte față de păcat și lume. De această cruce se teme diavolul și de această cruce ne spune Domnul să o purtăm în fiecare zi. Crucea Domnului Isus este începutul Harului lui Dumnezeu. Este izvorul tuturor binecuvântărilor lui revărsate peste omenire. Crucea Domnului Isus Hristos este temelia vieții și fericirii noastre veșnice. Fără această temelie, nicio o făgăduință a lui Dumnezeu n-ar fi fost cu putință. Crucea este latura cea mai văzută a cetății vieții creștine. Taina crucii este mijlocul de a cunoaște și a trăi adevărul în toate laturile lui în orice împrejurare. Cine își poartă cu răbdare crucea împreună cu Hristos, va moșteni și slava împreună cu el. Pentru cei ce cred, crucea este o putere mare. În grecește dinamis înseamnă dinamită. Prin cruce ajungi cu adevărat stăpân peste tine, peste oameni și peste împrejurări. Crucea este ușa prin care intri în slavă. Legea vieții în Cristos și înmulțirea ei pe pământ este crucea. În dumnezeirea noastră nu se face numai prin înomenirea Domnului Isus, ci alături de aceasta prin răstignirea omului vechi, prin purtarea crucii în fiecare zi. Adevărata credință în jerva Domnului Isus se arată numai când se vede în noi răstignirea omului vechi. Aceasta e credința care mântuiește Nimeni nu poate moșteni slava, cinstea și nemurirea, dacă nu și răstignește zilnic omul cel vechi. Toate făgăduințele lui Dumnezeu și tot harul său, din prezent și din viitor, nu sunt cu putință decât prin cruce. Atât pentru capul bisericii Domnului Isus, cât și pentru biserică, trupul, nu este alt drum spre viață și slavă decât crucea. Drumul la slavă și cinste trebuie să treacă prin cruce. Numai crucea care este dusă cu răbdare până la capăt este urmată de binecuvântările lui Dumnezeu, de cununa slavei veșnice. Crucea este urmată întotdeauna de slavă. Crucea Domnului Isus dă deplină unitate sufletului cu Dumnezeu, a sufletului cu sine însuși și apoi cu celelalte suflete. Adevărata și adânca însemnătatea crucii este libertatea de noi înșine. Prin cruce pot intra în templul vieții și luminii veșnice. Numai după ce cunosc crucea, primesc lumină pentru cunoașterea celorlalte laturi ale adevărului veșnic. Fără cruce nu se poate ajunge la credința cea adevărată și la adevărul cel adevărat. Fără valoare mântuitoare ar fi învățătura Domnului Isus dacă n-ar fi crucea. Moartea lui este viața învățăturilor sale și viața noastră. Fără cruce nu se poate mișca nimic în împărăția lui Dumnezeu. Marea jertfă de pe Golgota este ușa prin care sufletele pot intra în raiul luminii și al vieții. Crucea o poți înțelege numai în măsura în care te lași răstignit, ca să nu mai trăiești tu, ci Hristos să trăiască în tine. Purtătorii adevărului crucii nu se mai războiesc decât cu păcatul, cu diavolul și cu firea pământească. Crucea o poți înțelege numai în măsura în care o porți. În această măsură te poți lăuda cu ea. Toți cei morți în păcat nu pot înțelege crucea Domnului Isus. Fii adevărului n-au alt drum pe pământ decât drumul crucii. Crucea este puterea care ne dezleagă de săvârșit și de păcat și de rătăcire și de oameni. Crucea este drumul adevărului prin lumea de acum. Toate harurile lui Dumnezeu n-ar fi putut veni spre noi dacă n-ar fi fost crucea. Unde este cruce, acolo este și înviere și slavă. Să primești să mori în fiecare zi, aceasta e crucea. Crucea, deși înseamnă moarte, moartea eului, este viață, viață nouă din Dumnezeu. Crucea noastră este mijlocul dăruit de Harul lui Dumnezeu ca să ajungem la desăvârșire, să murim față de lume și de păcat și să trăim destoinici în lucrarea Evangheliei pe pământ. Credința adevărată se încearcă prin cruce, adică prin suferință. Nimic nu cinstește și nu laudă pe Dumnezeu în viața noastră, mai mult ca purtarea în liniște a crucii. Crucea Domnului Isus are putere mântuitoare în noi, numai dacă ne ducem și noi zilnic crucea noastră. Crucea nu e nimicirea noastră, ci este locul și starea de unde putem intra în cer, în slava lui Dumnezeu. Nu numai să port crucea, ci să știu să o folosesc pentru cauza lui Dumnezeu. Crucea noastră este foarte grea, insuportabilă, numai atunci când nu tragem la jugul lui Hristos. Jugul lui ne ușurează crucea noastră. Adevărul despre cruce este moartea, nu semnul crucii. Crucea a Domnului Sușia și a noastră este puntea pe care trecem de pe pământ, la cer.